Amma ba'du, të gjitha falëndërimët, lefëdatët me të plota janë vetëm për Allahëm gjëllë gjëleluhu, zotin e botra ve kryusin e gjithësis për shëndajtjet salavatët të mirët e zotin gjëllë vë ala, të gjitha të të buërët e kënjeriju mëj mirë, Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem, vishok të ti besnik, vë familjen e ti të ndërshme, migrate ti të pasërta dhe të gjithë besimtarët sret e sretën djekin rrugën e ti me të mirë djerën e ditën e fundit të kësaj bote të ndëruar gjëmatlitë të ndëruar të pranishëm me lejën e Zoti Gjillegjelelu dhe të ndajmë disa qasle për para khutbës e gjumas që të shfletojmë në diçkan nga fjalët e Zoti dhe fjalët e pingamberit ton sallallahu aleyhi ve sellem për të arritë valixhën dhe për ta mbush valixhën e furnizimit drejt Allahut te bareke we te ala dhe ajo e cila e mbush valixhën për një botë e cila nuk i dihet se si funksionon, se si është sistemi atje se sa e madh është ajo Njeriu duhet domosdoshmërisht të përmbahet librit të Zotit dhe sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ngase por një send të cilin nuk e din njeriu, duhet të përmbahet aty i ati cili e di. Ndërsa sa i përket çështës së ahiretit dhe furnizimit për në ahiret, as kush nuk e din për vetë Zotin te barekeute ala. Andaj edhe furnizimi edhe përgatitja edhe së çka duhet të mirët me veti atje duhet të pytët dhe të konsultohet vetëm a i cili të tregon se qëpar ka atje. Andaj furnizimi për në botën e ardhme nuk ka mundësi me u konsultu me mjek. Për furnizimin për botën e ardhme nuk mundet me u konsultu njëriju me inxinjer, për mbushen e valigjes, për akiret nuk ka mundësi me mjek u konsultu me asë një mjeshtë në të kësaj bote përveç me nja i cili është pengamberi jonë sallallahu a.sallam i mësuar dhe i njoftuar nga ana e zotit e bareke veteala. andoj të ndëruar gjëmëtli dite e gjumas duhet në shërben për një loj shtimit të furnizimi drejtë allahu të bareke veteala. përmendëm në gjumane kaluar se do të flasme për një tem të caktuar me pesht të veçant, me rëndësi shumë të madhe dhe ajo ka të baje me një bërtham dhe një pies kyqe të islamit të cilës shpesh herë nuk i kushtohet vëmendje dhe nuk i e pot haki të cilin e meriton dhe ndoshtë edhe vet kjo mos kokëqarje ndoshtë edhe vet kjo në nëshmim apo loj i njërimi që i bëhet kësa i teme është edhe vetë pasojat të cilat i shiojnë muslimanët në këto kohërat të cilat i jetojnë. Muslimanët e parë nuk kanë bo asë një loj shkoputje dhe asë një loj dalimi dhe nuk kanë vendos mes moralit, edukatës, ciljeve dhe i badeteve nuk kanë vendos vija ndarëse, por i kanë kuptuar të njësume dhe i kanë kuptuar si një lloj tërsie e cila nëse funksionon, funksionon atërsia. Nëse nuk funksionon, ajo në veçantë nuk funksionon edhe më, edhe më më shumë. Prandaj, besimtari dhe muslimani e ka për obligim që t'i kushton rëndësi të veçantë edukatës, sjelljes, raportit dhe atën ve vijave me të cilat duhet aj me komunikum me botën e jashtme. Andaj të nderuar xhamatli, por më e thjesht su që të them për çka po dojmë të flas. Besimtarët zakonisht kur flasin për Islamin dhe në ndikimin e ideve të caktuara, zakonisht për Islamin flitet për namazi, xhamin, Zecati harpas here agjërimi dhe haxhi. Dhe në të shumtat e rasteve kur flitet për Islam është për qëllim talkini para se me vdekë njeriu apo me akëndu një apo dy tresure të vdekurit dhe me kaç përfundon historia e Islamit. Dhe kjo është cungim dhe kjo është prishje e kërejt bazamentit të fesë Allahu Gjellë Gjellalu nëse njeri u i kushton kështu rëndësi islamit qka pratë Allahu me na kushtu neve nëse na i thomi Allahu Gjellë Gjellalu jo me fjalë, po me gjendje shifëmi në 60 vjet shifëmi kur vdes vindo edhe më vizitojnë edhe dhe më përkujtojnë qështë presëmina Allahu me na trajton eve andaj Pjesa edukatës Pjesa e moralit është një pjese e pandame Me besimin Dhe thelbin e fesë Allahu të barë kevë të ala Dhe domës dëshmërishë besimtari duhet të je prëndësi Psa i meseleje Andoj sot me lejnë e Zoti Gjelle Gjelle Do të flasmi Se me qka E ka dalu Zoti Jon Të barë kevë të ala Sjeljen, tërbijen Edukatën në islam Para se me i treguve qorit, neve duhet të tregojmë pëse jenë, pëse po i tregojmë. Sepse, në gjdo ideologi, në gjdo qoqëri, edhe në gjdo familje, dikush mundohet aty me vendosë një kaqore rënë. Qështu e ka kryu zotë i ongjë jo lëvala një rionë. Ajë, nëse di, apo nëse nuk di, mundohet me caktu diqka. Pandai te jein gjë do shtëpi pa përjashtim, pa jashtëm. Pa pa jashtëm. Se dikush aty mundohet me vendos një një çfarë rendi. Çdo kush e ka një kujdestar shtëpie, plaku, baba, prindi ku të dikush mundohet me vendos rend. Me ditëse kur vjen dikush, me ditëse çtu ka rend. Por jo vetëm me ditë, po edhe me jetumë me çat rend qëto edhe nëse ngritet në nivelin shoqëror, pastaj në nivele shtetërore edhe kombë të ndryshme. Dhe më këtu është veçoria e fes Allahu Tebareke ve Teala, ku i ka caktuar edukatat dhe moralet, të cilat nuk ka nuk ka mundsi me i përcaktu asnjë shoqëri ku do të qofshin ata. Qof në të kaluarën, qof në në të tashmen. Andaj andaj dietaret e muslimanëve e këtë regun me legjeratën e kaluar se nuk ka nda me së të redijave shka në islam nuk ka në islam namazi ama ti që ish du shë sëllu pastaj nuk ka kështu nuk qëndron kjo nuk qëndron me islam une agjëroj ama une kut mund dhe mbaj dalaverë dhe mashtroj dhe gënjej dhe rej se këta mos ma lifti mu me agjërimi apo kështu të kushtot Lema agjërimin veç Lema Ramazonin veç Lema dolaverën veç Shonë s'kam mundësipa i bëktu sende Jo, thapen nga Mberis e Zellem Allahu që i si duhet këja agjërim Nuk i duhet një agjërim shka qëllimin s'ja realizon Nuk i duhet një namaz shka qëllimin s'ja realizon Nuk ka mundësipa Andaj, a i cili Përpichet me dames edukatës dhe islamit A i gradualisht është duke në dames njerië dhe islamit Ai cili thot njeriu, s'ka shumë problem me rreth. Ës no modozën shumë të madhe. Ai gradualisht este e nxjerr njeriu nga feja zotit tevare keuteala. Njeriu nëse mësohet me rrena, nëse mësohet me mosvërtësi, më nëse mësohet me jo sinqeritet, një ditë pretendon rreën për zotin edhe del prej feje. Çu studinet prej feje, se s'ka dë një filozofi me dal prej feje, çu s'ka filozofi me injfe. Kur i themi dikujt namë injfe, qëka i thuat, thuj e sheduhen la ilaha illallah e sheduhen në Muhammeden, Rasulullah, që kjo e shtim fe, e qka e qetë, me e prishtë e ta, që i shka hi let, edhe let dilet, po njerëzit nuk i kushtojnë rëndësi, njerëzit nuk i kushtojnë rëndësi, andaj, ndarja dhe vendosja e dalimeve në mes tërbijës, edukatës dhe islamit është për pjekje për me eda njëri unë nga feja zotit e barek e ote ala Andoj sot të të shofëmi se qëfar dalime dhe qëfar cilësi dhe veqori dhe karakteristika shumë të veçanta i ka caktu zotit jo në gjele gjelelu moralit, edukatës dhe tërbijet që ka duhet me pas një musliman një musliman e elementar më së pojllëmi për shkall të larta nga se dijet se cilësit e kanë piknisin e vetë dhe e kanë plëtsimin e vetë që i shtam për pengamberin ton sallallahu aleyhi ve sellem ajo është i plotë në zdo cilësi ajo nuk ka mundësi mi thonati i ja rësullallah ti bujarë ije ije njeri gjymert ama nuk ije dhe bashkë i drejt hasha lillah Allah është i pasër me e pasdo pengamberin që i shtu pengamberin e senam është i plotë në të gjitha njerëzit pasaj dalojnë njerëzit pasaj dalojnë, është bujarë me një fush, është kopras tjetërën, apo është bujarë në një sqelje, dhe është kopras në një sqelje tjetërë. Por se njëriju duhet me shku të u pëllëcu, dhe duke e ngritve dhe vetën sa më lartë se mundët me lejnë e Zotit e Bareke, vëtë e ala. Të ndëruar, gjëmatli, tërbija, dhe morali, dhe edukata. Para se me vazhdu me veqërit, çka na dallon Islami nervë me me tërbi dhe me moral dhe me edukat dhe sjellje se si duhet njeriu me u duk mi por jashtë e mund sill me njerëzi e mund sill me Zotin e me are i e seram, e me dhe me pejgamberin Ali sallatu selam e potencojm edhe një herë se me moral kur te ulemat nuk është për çëllim mos më bazojë no zakonish zakonisht ku ti thuat dikujt moral i tingëllon te veshit i tij mos më bazojë no çështu që është të tinglon? Amë nuk është ashtu. Nga se në gjuën arabe, për nga mberit a lehi salatu salam, kër i është dhanë morali, i ka thonë Allahu gjelluara, in ne kele ala, khullukin adhim. Ti e në një, vërtit moral edukat shumë të madhe. Ndërsa, khulluk, është e martë prej fjarës, khallq. Allahu gjelluar është khallq. E tash, Në përshdo sabah Përshdo sabah Po ledzohet mas sabahit Apo një El asher Një hasher shka i thëjmë të neve Edhe në qatë pik po ledzohet Në qatë o ajete Apo emrat e zotit gjele gjelelu Por nuk është vesh mi ledzohet Dikush 30 vjetë 14 vjetë i ledzohet në pastaj Qa tha se diva dhe qa tha U nuk shonë kështu Me deke mu mësë me morvesh Me shku e mësë me morvesh Interesoju, kërkoni çka po lexon hoxha në në këta ajete. Një prej emrave të cilat përmendën në ato sure të cilat lexohat në mëngjes është Al-Khaliqul Bariq. Kriyusi ai i cili e e nis krijimin. Ai i cili e nis krijimin, Al-Khaliq, në Kur'an morale i khuluk, e që do me thonë Khuluk. Etë çdo mëvon është e marrë prej fjalës khalaqa që shtu të kamaru Allah u të ka kryu që do me thonë se morali në Islam i bjen me u kanë që shtë ka kryu Zotë i gjelle gjelalu me qenë që shtë ka kryu Zotë i unë të barë kjo vë të jala andaj disa djetarë kanë thonë se pëngamberin sallallahu alaihi sallem në 50 vjet e gjenë me pastërti qikur të ajtë cili ka lindje pëngamberin në 60 vjet në pasë tërti është sikur a i cili kalin dje asë sikur më se bo asë t'i gjuna pse? sepse nuk i ka ndryshu krijimi nuk i ka ndryshu morali andaj, me moral nuk e kemi për qëllim mës me bo zino apo, apo mës me pira ki jo, po me moral është gjdo vepër dhe, dhe vyrtit dhe si e lje me të cilën njëri ju komunikon me zotin me pengamberin sëzellem dhe me njerëzit në përgjithsi edhe njërë për sëritmi moral edukat tërbije do me than me dit qysh mu kanë me Zotin qysh folet me Allahun du të me dit ka tërbijet veçan qysh folet me pengamberin sëzellem ka tërbijet veçan e qysh folet me njerëzit ka tërbijet veçan e na për këtë të plasme me Me detaje, me lejen e Zotit xhel Gjell xhelaluhu, porse sot do t'i përmend më disa prej dallimeve të Islamit ku rëndërton njeriu dhe ja jep moralet dhe edukatat e vërteta. Pra jasoj që kam përmendë autorët në kët tematik kanë thënë se akhlaqi dhe morali dhe tərbia në Islam dallon për nga burimi dhe za në fila për nga merën edukatat. Por qembo, gjdo qëshri i ka shkencëtar të vetë, gjdo qëshri i ka filozof të vetë, Evropa e ka Freudin, e Kina i ka disa budista atje, e shumë prej qëshrive i ka në disa filozofa të cilët ja, ja u shkrujnë qështë dhëtë më usilë që është dhëtë me kënë njëri të mamë, e që është i bje njëri me moral e kështë të mëra. Por se, Allah u Gjellegjellu në ka dalu neve në ketë pik, se nuk në ka që asë Aristotel, asë Platon, e asë Sokrat, e asë Freud, e asë Marks, asë një pikturve. Një emra dështë të gjë dhe ju, si kini një, diku që i ka dëgjuve. Shome emra të filozofave, të cilat kanë galu në për histori dhe janë mundu me ju dhe njëzve regull se si duhet me jetuë se si duhet me mu bo njëri ju tërbije Zotë i unë gjellë gjellë luhu në ka dalun e me muslimanëve se në tërbije në tërbije na e ka dërgu Muhammedin Alehi Salatu e Selam por se më e madhja se kjo është se Muhammedin Alehi Salatu e Selam nuk i ka thamë ti kimi eduku dhe ti kimi u kalzu jo un gamë të ka dhuotë ti veçkë ve komunikou. Kjo është madhështia e Feysallahu xhel xhel. Pra ngani të tërbije, çela do të qoftë ajo, kur e mormi, ku e kena marr direkt prej Zotit xhel xhelul. Direkt prej Allahut tevareke o xhala. Dhe kjo s'ka të paguar, smunesh me shtinç mendikon. A di çka do të thon? Nj cilësi më pas, një sjellje më pas, një virtetë më pas, edhe ku të vësi njerëzit kusht pas ka voti çështë të dërbije ka emëruar ti këto cilësi ti i themi dhon prej Allahu xhelel xhelalu prej ja ai i cili ka kriju gjithsinë dhe chiën e tokën kjo është shumë e madhe në në perceptim edhe në në pesh andaj kanë thënë diretarët se veçoria e par e sjelljeve dhe edukatave në islam është se çdo të dërbije e ka zanavillin te Zoti e koza në filëm të allahu të varek e vëtë e ala e tash dikush ndoshta nuk e percepton me atë perceptorin dhe qësh i bja allahu me të botë tërbije qësh i bja allahu me të botë tërbije a është e njët një ideal i cili edukohet për një nanës me të botë me tërbije e të sielshme e të moralshme e të ndërshme Gjithashtu edhe babën, ndarshëm, moralshëm, përjetshëm, ndërjetshëm, edhe rrethin ku shëreha xhallarë, aty pari me cilësi të mira dhe një djalë apo një vajzë e cila e ka pas hotin, moralin apo sjelljet mëmë në rrugë. A dalin e njëjtë? Zdalin e njëjtë. Ti i dhoi në rrugaç, aty i dhoi djalin edukuar. Pse? Se thojnë, jadina Që të janis problemi thojn, Këti jadina, për ku e ka mor Që e ka mor, që shtë e ka posë babë Që shtë e ka posë nanën Këtë regu, ekipë se s'ka dali mirë Kër rrugës u ka rritë Këtë regu A mundët nana me edukue Një njëri Më mirë se zotë i vetë Të bare kjo të ala A ka mundë zi Baba edhe nana më edukuan një njëri. M'amirse Zoti, dikush po t'trap, ç'e diunë? Unë nuk e di. Po ç'e theksojra shumë thjesht. Pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam, as babas, as qapas. Dhe ti jhemon një njeri i cili i afroi, i afroi një moralit të tij, jo kret, zbot mohabet, një moralit të tij. Dhe kush e edukoi Muamedin sallallahu alaihi wasallam? Kush e edukoi? A i pishë që shivogën Filoj me punu U rrit rrugëve Të mekës Gësë ishte Qa? Qoban Barit delesh Pengamberi së sellem Tha une jam konë barit delesh Si vlasnit e mi për i pengamberve Emir në rrugë Kush e boni këtë njeri Kas të madhe, kas të dukum dhe kas të bon të rbije Kush? Allahu gjellu ala Andaj tha Allahu të varë E lemë Je gjitë ke jetimen, fe ewe A nuk t'ka gjetë Allahu jetim, ku e ki baben, ku e ki nanen, se ki kërkan E kush t'ka ndrejç tyje, kush t'ka edukue, kush t'ka bo, që ki qka ije, kush Rab buke, Zotë Jotë Po i bje që, një njeri që ka edukue, Allahu i gjele gjelelu hu Së mundë dhe t'aj me emri kër kush ma ta? A bo? Kjo i bën sikur Allahu kur e krijon një njeri, e tjetri një kukull, një lodër, apo sot ka rvatje, shkenstar, mundon me e provu, me ia vnunë zemrën, mos po mos po marr frymë, me ia vnunë syt, ndoshta mos po mos po dhëz me me pa, ama kot, kot. Pse? Sepse Allahu e ka kët veçorizmus, smulet në mort kurgush. Atëherë, në Islam, në Islam kur edukon Qone dukokat muslimani dhe i marr edukatat ku i marr prej Allahu xhele xhelalu. Kjo është veçori e madhe. Andaj e para çka duhet të mendje për veçoritë, kur ti bash tërmije me Kur'an dhe me pejgamberin sallallahu alaihi dhe sellem, duhet të ditë se Allahu çështu do. Allahu po do çështu. Çështu po do Allahu me këshill. Çështu Allahu po do me ninj. Çështu Allahu po do me lviz. Andaj kan thon deretarët se shohun prej arabëve e kam pranue islamin të pingamberi i se sellem, hiq pa folaj hiq pa fol, pse tha emirë shmivesha pingamber ka lëvizke qish ka lëviz nuk i dinat, se s'kina pa pingamber në kina legju, kina legju adidhe dhe histori edhe legjen për anin po qish ka lëvizaj, se dina abdullajt një selami jahod ishte, para se me pranu fejnë jahod, dhe jo e dini jahodet qka bojnë, jo e dini jahodet që ata nuk zojnë venë kërkonë Abdullah ibn Selami, kërër të pingamberi së se sellem, tha, hiqë pa folë, e pa është të pingamberi. Hiqë pa folë, pëse? Se pëse Allah e ka edukua. Allah edu, e ka edukua. Disa njërës, kështu edhe në, në, në përdëshmërit e tona, thonë, ishtë i edukumë, hiqë pa folë, u shifke, u shifke që kështë sëllje, e kështu me ratë. Andaj, preveqërive të feje se Zotë i Gjele Gjelelu, është se morali, nuk është i marë prej filozofave, e asë prej përvojave, nuk është përvoj kjo, ja qëllon, s'ja qëllon, del mirës, del mirë, jo, kjo është e, e, e, e theksuar dhe me bazë të, të fuqishme. Andaj, kjo është veqëria e parë, të ne ka se me ka përmendje etarët se sielet dhe edukatat dhe morali në islam ka burimin të zotit e barekër, u atë e ale. E dyta prej veqërive, kjo e para ka shumë me folë, po ju duhet pak me legju vetë, e me legju vetë pak me shumë, që shqivje Allah me të duku, që shqivje për nga mberi së dhe me të duku, kjo shtej me gjarë, por që na vetën po e nënvizojna qka da lohet në islam prej moralit dhe edukatave. E dyta, që kam përnejnë djetarë, kam thamë, e shumulije, në islam, nuk ka mundësi, njeri ju, mu ndërtu, në në në në në në në në në në në në në në në n i i përgjismum i cungum për shembul me tha një islami këshyre unë e në gjami muj me të bo njeri kur dhish në gjami unë e ti bajdo të tira shka ti përime do kësht të man ama na se kena aftësin kur dirë që jash me të bo njeri na të rejsh midor kur dirë që jash smuj, shkena, shkena regula të gjitha filozofit dhe ideologit Këtu janë në defekt Apo këtu janë në defekt Por shembu Ata dinë me të regullu trektin Janë specialista Janë profesionalista në regullimin e trektis Apo, por shembu I shetë që shritë e përparume në trekti Suni mërinë ata ti Suni mërinë Ti edhe me mëri pale sa do Ti e një grimët e Ekonomisë që ka ata e ka përhapë Apo edhe ti kërë mërini për dorë mjetet e atëre Që të më dhe atë jam për para shumë Dhe në tregun e tërë është shumë shtirë me hije Pra ata e kanë specializu e se si regulohet kjo Me gjithë se ka shumë njërës të kiqurë në trekti Dhe numëri madhi trektarëve bojnë trekti Ata e kanë regulohet sistemin si duhet me hi e me dalë eksport e import Këtë regullë Dhe këta jam përparu dhe në ishlam me në mësumi thonë ati qka është përpara, ati e përpara. Edhe nëse sështë i joti, këtë regullë. Po dikush veç kënej do me këshirë, do me këshirë kënej ka që trahërë. Nuk e këshirë se 33% në vitët e fundin, 2016-2017, mos flasë për andet, 33% e të lindurve në spital janë jashtë martesorë. Ato e qesin statistikën, jo na. Ata kanë thonë se 33% e shëqrijës kanë lindë pa martesë, ku ka qëlluatje në moralitet. E tash, kjo qësh i vje. Kjo i vje se ata pse e kanë regulu të rektinë, zdinë me regulu burin e grujën. Hajda, veti ata, qësh me quë e jetë deri sa ti bojmë 70 vjetë. Zdi, thotë. Zdi, unë e di me ta regulu atmosferën ku të vishte unë në rështorantë, Amma qysh me qurë qy dhe rinë fundë, nuk di Unë nuk di me të regulluti jetëm Që ti me pas ba plak e ba bëgjish Unë nuk di Nuk di E kjo është ajo dalimi në islam Se në islam nuk ka munëci me thonë ti Në bazar ke me, kena me të regulluti jena krejt të rektin Amma na të shpijas dina shka me thonë Jo, andaj djetarë kanë dhonë Në islam të gjitha morale dhe edukatët Janë gjithë përfshirëse Gjithë përpshirëse Hin shpi, të kakadzu që ka me bo Dili ashtë, të kakadzu që ka me bo E takon një shok, të kakadzu që ka me bo E takon një misafir, apo të vjen një misafir, dili që ka me bo Apo, dili që ka me bo Vjen gjami, dili që ka me bo, deli ashtë, dili që ka me bo Shkon pun, të kakadzu që ka me bo Shkon shkoll, të kakadzu që ka me bo Ek shtë më rra Nuk kanë dhe një fushë e islami, nuk të kakadzu që ka duhet me bo K gjithë përpëshirje Elai a'lemu men khalaka wa hua l latifu l'khabir thëtë Allahu Gjelle Gjelalu në surën el-mulk surja e gjithë pushtetit thëtë, a nuk di min drejtë punt a e qëka i ka kriju a nuk di a në ka thonë Allahu dhe njëherë që i mos fleni se mui me ju haru e zemë as ju rejë më sa në fdisni a në ka thonë që shtu dhe njëherë a në ka thonë a në ka thonë matë një frimarit se që u ne harojë e hupin frimarit kur ti kshire punën tame, na ti mojnë na frimar ti flejnë, na ta rujnë na zemrën ti puno na ta qarkullojnë na gjakim ti lëviz, na ti krim pun tjera Allahu u gjerë dhe dhe a a i qka i kri kje qëto procese suni ndrejsh njerëzit e na ja'lem wa hua latif dhe i dit detalet detalet i dit imëcinat mëtë vogla andaj në islam Kjo është veçuri e madhe, kjo privilegj i madh, s'ka ndonjë fushë na ka thonë e këtu jo. Andaj të i gjejn atje ku ka treg i të madhë, po s'ka nipa. Ku janë nipat? Nuk ka, ai nuk e di ç'është babgjishi, se di. Se sikallave po babgjish, dorë çikaras, bab me po. Po babgjish mos flasni, pse? Se s'ka sistem i cili ja rregullon me çu jetë për shkak të 50 vjet, burrë grujës, mundot. S'mundet se duron Gjehli dhe i njëratët e sëllëm e kam. Andaj në fejnë ton e dim shtatë gjyshin atje. Në dhe gjyshin atje. Pse? Se kjo ka funksionu. Ka funksionu. Ka funksionu me regullë dhe moral dhe edukat dhe është ndërtu familja pa probleme dhe ka, ka hejtë qëqëria. Andaj në islam eksiston një diçka që ka quëtë gjithë përfshirë se. E cila gjdo fush e mbush ma që ka duhet. Andaj shiko pengamberi sëllëm. Gjdo fush ka që një pëllot, zhëfush, ka që një pëllot, jashtë dhe mrenda, jashtë dhe brenda, del jashtë e lafdrojnë qilë, hi mrenda e lafdrojnë qilë, apo, dhe ju edhili se për nga meri, sallallahu alai sallam, në nëngra i ka posë me niko, nëndë, nëngra, a di që që pje mi posë nëngra, di gra mi posë, kur të roken e shojnë burrim, se këma ka bo këtë shërë, e këma ka bo, se kë, kjim... E, të të, e ma pruni këta, në ngra, as njana për tëre, një fjallë gjimës nuk e ka shlu të keqe për pengamberi së sëllëm, kur, dhe gjithë mënë kër janë pytë, kanë folë fjallë mëtë mira që ka mundësi, pëse? Sa jo i plotë, ajo është i plotë, dhe kjo për argumenteve, se pengamberi së sëllëm, Allah ja ka shlu nëndë mrena, edhe saja është plotë, po kurë se ne kanë zonë me një vendë, me një, Njeherë ka provu një munafik me ja nyollos një anën prej grave edhe çka u nyollos ai taksirata në disa muslimanë ram për eti. E, e Allahu zbrit ja jetë të cilat e shpalosën se si funksionon hipokriti dhe diftyrshi. Prandaj në Islam ka gjithë përfshirje. Ne muslimanit ka duhet ta kërkon. Muslimani ka duhet ta kërkon që të plotësohet na moral dhe edukata mrena gjamiës edhe jasht gjamiës të jet i plot kudë që ashtë edhe në punë dhe kush se shef di kush e kështë të vera kjo është veçëri shumë e madhe e fejtë sallahu të bareke tjetra të cilën e kamërmendjetarët kanë thamë prej veçërive të moralit dhe edukatës në islam është e thugutu e luzum vazhdushmëria dhe qëndrushmëria e moraleve. Për shembull, nuk ka ndonjë moral të cilin i bën thile Islami që njeriu ta përdevçon atë moral, nuk ka ndonjë sjellje që Islami thotë, "Moje kët moral, duhet ke moral, duhet ke edukat e që mos jetë e qëndrushme dhe e vazhdueshme." e qëndrushme për ty e që jetu jetu në këtë ko e vazhdushme dhe për ato që ka vinë mas qysh por qëngu a ka mundësit dhe një gjenerat me zbulu e me zbulu se zinaja a ka në keqe për ato plecë që kanë kalu s'kanë dit, kan dit ata, kanë kujtu që zinaja zban apo ama na jena të përparum edhe të shkollum Po, yje me intelektual dhe kemi zbuluar se zinoja siç ti s'kan thon plest. Ajo ishte mirë. A ndodh çështu? S'ndodh. A ndodh me thon rakia se kanë dit ata të kaluam janë qenë t'pabambetur, primitiv, s'kan bos dije, po na kanë na dije, kena zbulu, kena të kohës së shkencës dhe përparimit, rakia është shumë e mirë. Rakia është shumë e mirë. A ndodh kë në islam? A ndodh në një gjenerat, nuk ndodh. Nuk ndohë, këse nuk ndohë? Se moralet që ka i thirë islami janë qëndrushme dhe vazhdushme. Dë banë ndobit ty që e përdohë tashket moral edhe aji cili vjen pas 5 generatave, do mos do ka me thonë, mire ka pasaj. Do mos do, kure shef, kur t'i vene pasoja. Kur t'i vene pasoja e amoralitetit, e rakis, e hajdutris, e krimit, e dalaveret, e korupcionit, thotë, Mire kanë pasë atas që s'kanë vjerë, mire kanë pasë. Se këshish kanë azun i shërri, e kështu me ratë. Kur të lindin, shumë fmi, jash martesor, thojnë mire kanë pasë ato. Kjo në islam, nuk liviz, andaj nga nuk kemi frikë për as një moral në islam, e që ka thirë në ta kurani dhe suneti për nga më verë i se zëllëm, e dikush me arë me nga thonë neve pas 200 vjetëve, s'kanë dit. Ta s'kanë dit se me pasë dit Ska në Islam diçka që mund të dikush nervë me ta thonë, çutu, e çutusha keni thonë, krerat e gjenerat janë të çndrrushme dhe dhe të vazhdueshme. Andaj Kurani e plotson njeriu në të gjitha moralet, ja bën të çndrrushme dhe dhe ja bën për gjeneratat e ardhme përgatitje që të vazhdojë ai të njëjtën. A nuk është e njëjta? se rejnë a është rejnë në gjitho gjenerat? A nuk a thonë për nga mberi ali i salatu e selam se hipokriti prej shenjave që është hipokriti është se rejnë e dykush të të shiko, atëherë akon keq me rejnë a ma sot e kërkon sistemi që së mund është pa ta edhe me kërkon sistemi njëzit kërmetu rejtë rejnë të rejnë ndështë aje kry një biznisë të caktumë se s'ka ku t'i dalë e levërdia por të rrenë aje ty e rrët e atë pse? se gënjeshtra është përhap dërmjet njërzve andoj në islam preveqorive të moralit është stabiliteti moralit ndryshem e me kuptu dikush se kupton a ka dikush i cili ka qenë i moral shemë 40 jetë në qdo moral në moralin familjar, në moralin e dorës, s'ka vjetë kur s'ka pira ki kur edhe mas 40 vjetë dhe thot që 40 vjetë ki moral kur gjosë më ka bo dhe bi a ka o dikush që shtu që i, i ka rapi shmam se ka net i moral shumë në kone kaluar jo, ma dje krenohet krenohet Dhe njëllit para së me vdek me të që ka krenohon? Me që ato pun të mira që a i kanë bo. Andaj djetarë kanë dhënë, në moralet në islam jenë qëndrushme. Si bje kur kush pishman? Nuk i bje kur kush pishman? Nuk i bje kur kush pishman pse, pse ka agjeru. 50 vjet isha pas lotë këtë e këtë. A ka dikush që shtu? Ka dikush në një hipokrit atje. I shqitur. Apo? Porse një musliman, me sinceritetin më të vogël, së mundet mirat pishman? Kur pse? se nuk është moral i cili lëviz me ko, është tabil është tabil në këtë kohë dhe vjen në tjetërën kohë e deri ditën e gjikimit Andoj ta pengamberi ale i salatu e selam Momentin që ka humbën moralet Hadithin që ka trasmetu ima në Bukhariu Ta pengamberi ale i salatu e selam Qatë moment që ka s'ka amanet në tokë bëhët kiameti Kërkush s'ka amanet, kërkush se ma fjarëm që ka duhet kjo pot që ka duhet kjo pot pa moral pa ndërë, pa regullë, du të mu po kiameti. Andaj, theja e zoti gjele-gjelelu, nuk ka caktun dhe një edukat, që ti munë është mazjet, 23, 100, 200 viteve, me u pëndu prej sajë. Ska? E mirë ambetet, e mirë, e keqë angjellet, e keqë. Dhe kjo është veqëri e islamit. Dhe kjo është veqëri e islamit. Tjetra, prej veqërive, veqëria e katër, kanë thonë djetarët, se islami e ka atë veqori e kjo është prej më dështi së fej se Zoti Gjelle Gjellelu dhe neve duhet përveqëve dhe vesimtarve dhe muslimanve me ja u prezentu sa më mirat që ka duhet me edit ata kjo vlenja dhe për ata të cilët si janë musliman, se si duhet me po musliman nuk mund është ti me po musliman në dikant dhe me shtim fej maspari nga duhet me po vetë mirë që është duhet se shtirë është me po dikant kur ti si e vetë mirë po kjo shërben për ata i cili dëshiron me i thirë një rëzit. Veqëria e 4 është se në islam në kanë dihmua Allahu me morale me një aparat të cilë në e ka vendosë mrena e cila quëtë fytra edhe akël, në tërshmëria edhe mendja. Këto janë di komponente, shumë të mërë e në i ka donë zotin eve, Ne e pak me na i folë për një moral Qëka është të mamë, ne e kuptojna Andaj djetarë kanë thonë Qdo moral në islam Dhe qdo shirlje dhe edukat Dhe mirësi në islam Qka thretë në ta feja e zoti Gjellë Gjellëlu E ledzonë shumë thjesht Natyra dhe e ledzonë shumë thjesht Me indja Apo, qëllë në dush Meret, qëfar dush Morali dhe edukate Natyrshmëria e ledzonë Po qështoha Apo nuk lejot me e platshkit shpijen e huj? Qira është përgjigja njerëzve? Qashtu! Apo nuk band me prej grujen e huj dhe qikën e huj pa një qa? Ako nevoj njerëzve me dhonë ka dalë dhe të bide gjunja 10 libra, 20, e mësanej të ja përgjigjën? Jo, thotë qashtu! Apo ti tush me këshqip përnën tëne? Po qashtu! A është qashtu! Po ka e more këta qashtu! Fitrat Allahi leti fatara më nëse alejha Qishtu Allah në ka kryu Anda i dhenë djetarët se moralit në islam Në i kanë dihmu zotë i onë me qka Me në tërshmëri E le dzonë për mrejnë a vetë Ski nevojti me, me thonë Prit të ashtypja tje ledzon, jo, vet E vetë e le dzonë Njëri ju e din të keqen Anda shiko fëmija Fëmija është shembole Dhe modeli figurativ Se si funksionon në tërshmëri e pasër Kure din një gabim shkuqët shkuqët dhe mblevët dhe tkurët pse se ka ka bu apo në një vej përshka printi ka thonë jo dhe pa i thonaj apo tërheqët pse se ka në tërshmërit pastër dheri kur dheri sa si prishet natyra tërsa si thonë hape se s'ka gojle pse vej jo, kur ti thonë një, një milion herë se s'ka gojle atëra aj mund dojt me me luftu me natyron e vetë ekstumeral andaj veqëria veqëria e thejësë Zotit, në morale dhe dukatë është cila, se na nuk kena nevoj njërzve me, me ja, ja thanë, shkollahu një tërdovjetë e ma sada i mërvesh, jo, hitë s'ka nevoj, Allah e ka po gati, gjdo njëri shka dëndu një, e ka po gati Allah, thuj që kjo është e keqa e leqon, e keqën ko ka, e keqën ko ka, andaj nuk ka nëftyrtokës dikush, i cili nuk e njef të keqën, a zullum qari, edhe zullumqarë ma të mdojë, edhe vrasësi, po e mormi vetëm një vrasës, vetëm një vrasës nga anë ajon, që mështu e dikush, e po tiko e di ato tjertë, edhe pse ato tjertë nga i dim se allon e ka të reguhe, po po e mormi veç një vrasës, edhe një zullumqarë nga istoria musliman, edhe është Hadjajj ibn Jusuf e Thetafi, një anë i prej komandantave të një prej, khilafetëve të muslimanëve vrarë këtë prej këkut mundije kush i dhoi kës jam me ti aj në qafë por këtë vrasje dhe këtë tortura të aj më ai na thoi që sjam rahat dhe një ditë prej ditëve e vraru një dietar të muslimanëve kështu azullumqari aj s'ka rregull fe kush um gadol qarshi e vrar tin dietar Said ibn Jubayr Saidi ibn Jubair, një erë shomë man i muslimanëve dhe kur evrajti tha, "Luto para se të vdes, çakim u lut, se e, jam të kryer edhe me ty." Tha, "Po lut na vezhdo. O Zot, pas meje mos jamundsom me evrahas në njëri." Edhe evrajti. Thot Hajaxhi, "Mka vra Saidi ibn Jubair." Në të nësën ka vletë prejtë cikletit sajit i më një Gjubejrik. Kjo është në tërshmëria e zoti Gjelle Gjellë, e ka një cikleti në mrenda, gjdo punë që e ka bësë është kondrahat. Pse? Se ti nuk mund është me shkullë në dërgjegjen. Hajdu të kujton që ketë janë të ditë. Se dy kërkush, a i kujton që ashtu. Kujton aj që ashtu. Andaj ato polisë të zoni shpetë. Ashtu. Pse? Po ti pse po ikë? Kjo nga të rëshmëria që ka nga ka kriju Allah u të barë kjovë të jala. Andajnë fejnë e Zotë i Gjellë Gjellalu është një instrument i cili quët fëtra dhe mendje. Dhe kjo i lezëm ato të cilat duhet besimtari me i lezëm prej moraleve dhe edukatave të fesë Allah u Gjellë Gjellalu. Në e lusë me Allah u të barë kjovë të jala, që Allah u Gjellë Gjellalu të na pasoron me moral dhe me edukat të mirë, Nga furni zonë zotë jo në të barëke wa ta'ala Mesilje me dhe të të në është në kënaq dhe razi Allahu Jelle Jelaluhu E lusme Allahu Jelle Jelaluhu të në mundëson Me e këptu fjallën e zotit Fjallën e pengamberit tonë sanë Allahu a.s. E lusme Allahu Jelle Jelaluhu Muslimant këdët qënë Allahu të ndihman Yetimet e musliman Allahu të mbulan بصانك الله وتيبان تجمر فقرات الله وتipasوران اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولك فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب